În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cazanie la praznicul Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de viruință. Frați creștini, pe la anii 300 după Domnul Iisus Hristos, a venit împărat al Romei Dioclițian, un mare fanatic închinător al demonilor, care locuiau în idolii în zeii păgânilor. Acesta era și prieten al evreilor care au răstignit pe Domnul Isus Hristos. Și de aceea nu putea nici să audă de numele Mântuitorului nostru. Pentru aceasta a poruncit ca să urmărească și să prindă pe toți creștinii și aceia care nu se vor închina zeilor să fie dați la chinuri și la moarte. Și așa spurcatul acesta împărat, din Savistia vălească, și evreiască, a pornit prigoană mare împotriva celor mai cinstiți oameni, împotriva celor mai nevinovați și mai cuminți cetățeni care erau creștinii. Îndată, după ce a dat decretul ca să fie omorâți creștinii, au umplut închisorile cu ei, apoi erau luați pe rând la întrebări și siliți să se lepede de credință și de Domnul nostru Isus Hristos Dumnezeu, și să jerfească idolilor. În toate zilele erau morți și vărsări de sânge. Îngrozitoare și diabolice erau uneltele de tortură. Iar ca să vă puteți da seama ce chinuri groaznice așteptau pe creștinii din primele veacuri, voi aminti numai o parte dintre ele. În primul rând, întemnițarea creștinilor în închisorii unde steteau ca sardelele, de se sufocau din cauza lipsei de aer și a căldurii care era acolo. Apoi, înfometarea și însetarea lor, săgetarea, sugrumarea și arderea. Tăierea limbilor, urechilor și nasului, tăierea sânilor, a degetelor, a picioarelor, tăierea capului, a mâinilor, zmulgerea dinților, așezarea pe scaune înroșite în foc, turnarea de plumb topit pe gât prin urechi, aruncarea la fiare, Aruncarea în cuptoare a prinsei, jupuirea de vii, străpungerea urechilor, a mâinilor și a picioarelor cu piroane arse în foc, bătaia în saci, ungerea cu miere și legarea la soare pentru mâncarea muștelor și a viespelor. Băgarea în saci cu nisip și cu șerpi și drătoare veninoase, Aruncarea încăldări cu plumb topit, încăldări cu zmoală topită, Spânzurarea și răstignirea cu capul în jos, Batjocora și silirea la desfrâu, Împungerea cu țepușe înroșite în foc, Împungerea cu țepușe pe subunghii, zdrobirea oaselor, scoaterea ochilor, împungerea cu ace, spintecarea pântecelor. Împungerea cu par prin șezut, sfărâmarea mâinilor și picioarelor cu ciocanul pe nicovală. Otrăvirea cu otrăvurile cele mai grele, lupta cu fiarele în circ, închiderea la un loc cu jivine și târătoare, arderea ochilor, legarea la stâlpi în apă iarna ca să înghețe, zgârierea cu unghii de fier a trupului, Aruncarea în gropi cu var nestins, umblarea pe țepușe, îngroparea lor de vie. La aceste chinuri și la alte multe feluri erau siliți creștinii de uneltele satanii, de vrăjmașii lui Dumnezeu, de împărații fiare cu cap de om care erau împotriva adevărului și a umanității și nu puteau niciun pic de milă să aibă pentru creștini, măcar că vedeau o mulțime de minuni pe care le făcea Dumnezeu cu ei în aceste grele clipe, în aceste prigoane. Dar ei care erau adoratorii minciunii, ziceau că toate minunile pe care le fac sfinții, le fac cu farmece, nu cu puterea lui Dumnezeu. Nici nu puteau să vadă ei altfel, pentru că demonii îi întunecaseră așa de mult și nu puteau să vadă adevărul. În această vreme a trăit și Marele Mucenic. Gheorghe, purtătorul de biruință, de care ne amintește Sfânta Biserică astăzi. Un tânăr de 20 de ani, frumos cu chipul, de neamare și bogat, creștin cu credința pe care a învățat-o de la părinții săi. Și de care a rămas singur la vârsta aceasta tânără. Cu gradul de tribun voievod din Capadocia Anatoliei, auzind el de nebuna poruncă a tiranului celui păgând iocritian împăratul, s-a grăbit Sfântul Gheorghe să împartă la săraci averea sa, și a slobozi robii pe care i avea și s-a făcut apărătorul creștinilor, mergând în fața împăratului păgân și a boierilor lui, și a început să spună cu glas tare și îndrăzneț. Până când, o împărate și voi boieri, vă războiți cu creștinii, voi care trebuie să faceți pace în lume, să mângâiați suferințele, voi iubiți războiul și vrajba și vărsa sânge nevinovat, sânge al acestor creștini care nu se împotriveți vouă, ci ei sunt cei mai buni fii și cetățeni. Până când voi iubiți răutățile și iubiți pe diavolul și vrăjmașia. Învățați și voi să credeți adevărului și să vă depărtați de idolii cei mincinoși. Era o zi caldă, cu cerul senin și pomii înfloriți. O zi de primăvară, o zi când toată natura înviase, iar Sfântul Gheorghe. Propovăduia cu bărbăție și curaj numele izbăvitorului nostru Iisus Hristos, Fiului Dumnezeu, în fața tiranului împărat Diocrițian. Cuvintele Sfântului Gheorghe aprinse și cu înflăcărare spuse, făcu ca împăratul Diocrițian să rămână mut și să nu poată răspunde niciun cuvânt Sfântului Gheorghe. Doar a făcut semn sfetnicului său, demonului Magnentie, ca să răspundă el și el să-l ia la întrebări pe Sfântul Gheorghe. După lungi întrebări cu Sfântul Gheorghe, văzând că nu poate să-l convingă cu niciun chip să se lepede de credința creștinească, a poruncit împăratul să fie băgat în temniță, și cu picioarele îmbutuci, iar pe pieptul lui să pună o piatră mare și grea. Și așa Sfântul Gheorghe a fost băgat în temniță până a doua zi cu acea piatră pe pieptul lui. În noaptea aceasta Sfântul își aduse aminte de mulțimea uneltelor de tortură care erau pregătite pentru creștini și nu știa prin care va trece și el și cum îi va fi sfârșitul. Dar își zicea, de moarte nu vei scăpa, Gheorghe, ori acum, ori mai târziu, tot vei pleca. Ah, Domnul meu Isus, fără de tine nu pot face nimic. Fii în mea, Doamne! A doua zi a poruncit împăratul Diocrițian să-l scoată din temniță pe Sfântul Gheorghe și să-l aducă să-l pună pe o roată, unde erau bătute piroane de fier lungi, unele erau drepte, altele strâmbe ca niște undițe, ca la învârtirea roții să-i sfășie trupul Sfântului în bucăți. Sfântul Gheorghe a început să se roage și să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru toate. Atunci deodată s-a arătat un nor mare, trăsnete și fulgere mari, și s-a auzit din cer un glas care zicea, Nu te teme, Gheorghe, eu sunt cu tine." Apoi în uchi și în fața tuturor a venit Îngerul lui Dumnezeu și l-a dezlegat și a fost sănătos de toate rănile și nu i s-a întâmplat nimic. Doi dintre oameni aceia mari, dintre boierii cei de lângă împăratul, anume Anatolie și Proteleon, a crezut în Hristos și ei și au strigat cu mare glas. Domnul este Dumnezeu adevărat, Dumnezeul creștinilor este Dumnezeul lui Gheorghe. Atunci împăratul s-a schimbat la față și n-a mai putut răbda. A poruncit să se taie capetele acestor doi boieri care au devenit creștini dintr-o dată. Fiind scârbit împăratul diocrițian, din cauza întoarcerii la credință la Dumnezeu acelor doi boieri, cu mânie a poruncit să aducă pe Sfântul Gheorghe și să-l arunce într-o varniță cu var, să-l lase acolo până când nu-i va mai rămâne nicioasele. Aruncându-l pe Sfântul Gheorghe în varnița cu var, a început să se roage Sfântul și să zică, Dumnezeul meu, ascultă, Doamne, pe robul Tău, caută spre mine și mă miluiește și mă scoate din vicleșugurile vrăjmașilor. Și dăm putere, Doamne, până la sfârșitul vieții să-mi țin credința care am primit-o în numele Tău cel Sfânt, să nu mă lepăd Doamne, ca acolo unde ești Tu, Dumnezeule, să vin și eu. Arată puterea Ta, Doamne, și vin să mă izbăvești. Și îndată și-a făcut semnul Sfintei Cruși cu credință. După trei zile a poruncit împăratul să se ducă slujitorii să vadă, a mai rămas ceva din Sfântul Gheorghe. Când s-au dus lujitorii, l-au găsit vesel, sănătos și cânta, slăvea pe Dumnezeu. Când a auzit împăratul aceste lucruri, iarăși a zis: Acesta numai cu farmece, cu meșteșugul farmecilor face toate lucrurile acestea. Aduceți dar niște papuși de fier înroșiți în foc, cu cuie ascuțite, să-l încalțați pe el, să-l bate și să-l împingeți până l veți băga iarăși în temnița, așa. Mergând Sfântul Gheorghe, încălțat cu acei papuci de fier înroșiți cu cuie în ei, striga și privea spre ceruri. Aleargă, Giorgi, aleargă ca să câștigi împărăția cea cerească dăm răbdare, Dumnezeule, până la sfârșitul vieții mele, ca să nu zică și miei că m-au înghițit. Ajută-mă, Doamne, Dumnezeule! Și iarăși slujitorii împăratului l-au luat și l-au băgat în temniță. În ziua următoare așezut împăratul cu toți boierii săi într-un câmp mare și larg, și a poruncit să aducă pe Sfântul Gheorghe din Temnița acolo. Când l-a văzut că vine drept sănătos pe tălpile lui, s-a mirat cu toții și mult împăratul și a zis, Lasă-te, Gheorghe, de farmecele tale și vină-te de te închină Dumnezeilor mei, Gheorghe, că vei lua chinuri mai mari decât acestea și îți vei pierde și viața. Sfântul Gheorghe a răspuns, O nebunule și fără de minte ce ești împărate, că minunile lui Dumnezeu le socotești ce și meșteșuguri. Atunci unul dintre slujitori l-a lovit pe Sfântul Gheorghe peste gură zicând, Învață-te să cinstești pe împăratul și nu-l ocărâ. După aceea a poruncit să-l întindă pe pământ, și cu vine de bou să-l bată fără de milă. Și așa a fost rănit Sfântul Gheorghe pe pântece și pe spate, până s-a lipit trupul lui cu sângele de pământ. Sfântul Gheorghe răbda și mulțumea lui Dumnezeu și fața lui strălucea ca soarele înaintea împăratului Deocrițiant, că s-a mirat și a zis că nu rabdă Sfântul pentru bărbăție, ci pentru farmece. Și atunci ar fi mai bine, Magnentie, să chemăm un fermecător ca să-l biruiască pe el cu farmecele lui. În ziua cealaltă a șezut împăratul iarăși la locul acela. Și-a chemat un fermecător care îl chema Atanasie. A venit acesta ținând două pahare cu o travă și a zis, Împărate, dacă vrei ca să-l fac pe Gheorghe să-și piardă mintea și să facă voile tale, să bea din o travă care o țin în mâna stângă. Iar dacă vrei ca să-l fac să moară, să bea din o travă din mâna dreaptă. Și a poruncit împăratul să bea din paharul din mâna stângă. Și sfântul gioie, luăm paharul, a zis, Doamne Iisuse Hristoase, cel ce ai zis că măcar și o travă de vorbea robii tăi și nu le va strica nimic. Sfinția ta Dumnezeule luminează puterea ta spre minerobul tău. Și de gravă a băut o travă aceea și nimic rău nu i-a fost. Iar împăratul i-a zis lui Atanasie fermecătorul să-i dea și o travă aceea de moarte să o bea. Și luând-o sfântul a băut-o și nimic rău nu i-a fost. Dacă au văzut acea minune toți câți erau strânși acolo... S-au mirat și mai mult, și mai ales fermecătorul Atanasie, știind ce putere avea otrăva aceea. Apoi a zis Împăratul către Sfântul Gheorghe, Până când ne vei scoate din minți cu meșteșugurile tale, și până când vei ascunde de noi și nu ne vei spune cum ai putut tu suferi atâtea chinuri? Și nici o travă nu ți-a făcut niciun rău. spune în ce fac acestea. Atunci a răspuns Sfântul Gheorghe. Împărate, nu cu meșteșuguri omenești fac eu acestea, ci cu darul și cu puterea Dumnezeului meu, cel ce a zis că cineva crede în mine, lucrurile pe care le fac eu și acela le va face. Împăratul a zis, care lucruri zici, lucrurile Hristosului tău? Iar Sfântul a răspuns, tămăduirea bolnavilor, venerea orbilor, învierea morților și alte multe ca acestea. Atunci a zis și fermecătorul Atanasie, Împărat, mă mir că își râde acesta de împărăția ta și noi mari și minunate lucruri vedem făcându-se de la Dumnezeii noștri, iar de învierea morților până acum nici n-am auzit. Dacă vrei și poate El să facă să învieze un mort, și atunci vom cunoaște și vom crede și noi în Dumnezeu la care se închină Gheorghe. Mai departe acolo, de scaunul împăratului, pe această câmpie unde era, Acolo era și o groapă a unui mort, a unui păgân care murise de mult. Și pe acela zicea fermecătorul Atanase să-l învieze Gheorghe dacă poate. Și a zis Sfântul Gheorghe, Dar dacă voi face ca să învieze mortul acesta, să nu ziceți iarăși că am făcut cu farmece și nu cu puterea Dumnezeului meu. Acestea a zis Sfântul, și de grabă a pus genunchii la pământ. Și cu lacrimi se ruga lui Dumnezeu în taină. După aceea s-a sculat și iarăși cu glas tare se ruga zicând, Doamne, l-a ce știi toate și toate le poți, că nu lași de rușine pe aceea ce nădăjduiesc întru Tine. Doamne Iisuse Hristoase, ascultă-mă într-o acest ceas, cum ai ascultat pe apostolii tăi, Doamne. Ascultă-mă și arată acestui neam viclean și preacurvar semn din cer și înviază mortul acesta din această groapă, pentru ca să se rușineze și să se înfrunteze toți vrăjmașii tăi, să se preamărească numele tău cel sfânt, și să cunoască că Tu ești singurul Dumnezeu adevărat, peste tot pământul, că Ta este mărirea în vecii vecilor, amin. Și dacă a zis amin, s-a făcut un tunet mare, încât s-au speriat toți. Și deodată s-a destupat groapa și a înviat mortul, iar oamenii au început să strige cu glas tare. Mare este Dumnezeul lui Gheorghe! Mare este Dumnezeul lui Gheorghe! Atunci s-a făcut gâlceavă mare. Fermecătorul Atanasie a alergat și a căzut la picioarele sfântului zicând, Adevărat este Dumnezeul tău Gheorghe! Iartă-mă de ce ți-am greșit! Iar mortul cel înviat se închină și el sfântului Gheorghe! Și slăvi Dumnezeirea lui Hristos. Atunci împăratul întrebă pe mort cine este și de când a murit. Iar el zise că a trăit înainte de Domnul Hristos cu trei de ani și că ardea de atâta timp în focul iadului pentru că se închina idolilor. Nu cunoștea dreapta credință. Pentru această minune s-au întors mulți la dreapta credință. Numai împăratul Diocritian a rămas nebun și orb închinător al dracilor. Atunci împăratul a poruncit slujitorilor să îmblânzească poporul și să taie capul lui Atanasie fermecătorul, iar pe Sfântul Gheorghe să-l ducă iarăși în temniță, zicând că sunt amândoi niște fermecători. Acolo, în temniță, mulți mergeau și dedeau bani temnicerilor și intrau în lăuntru la Sfântul, care veneau cu boli, care veneau ca să invețe învețe Sfântul și să creadă în Hristos, și cu diferite probleme de rezolvat. Și a venit și unul care îl chema Glicherie, fiindcă îi murise un bou. Și neavând el cu ce să cumpere altul, fiindcă era sărac, s-a dus la Sfântul Gheorghe în temniță și cu lacrimi mi-a zis, „Fiez milă de mine omului Dumnezeu și înviază în bou că n-am cu ce să cumpăr altul. Sfântul Gheorghe a zâmbit puțin și a zis, du-te acasă că îți vei afla boul viu. Iar el dacă s-a dus și-a aflat boul viu cum îi zisese Sfântul. Atunci a alergat din nou la Sfântul Gheorghe și i-a zis, adevărat mare este Dumnezeu creștinilor. Niște slujitori, care l-au auzit l-au văzut, l-au prins pe glichirie și l-au dus la împăratul Deoclițian. Iar el nici nu l-a mai întrebat, nici nu l-a mai judecat, a poruncit să-l scoată imediat afară din cetate și să-i taie capul. Iar unii din boierii curții au pârât pe Sfântul Gheorghe ca amăgește oamenii de cred în Hristos, și se întorc mulți la credința creștinească. Și-a sfătuit pe împăratul Dioclidian când va veni a doua zi să-i taie capul Sfântului să nu-l mai lase. În noaptea aceea, Sfântul Gheorghe se ruga la Dumnezeu și rugându-se, fiind și obosit, a adormit puțin. Și iată că îi s-a arătat în vis Domnul Hristos și îl săruta, îi punea o cunună pe cap și îi zicea, Nu te teme, George, îndrăznește, îmbărbătează-te, că de acum înainte te-ai învrednicit să împărățești cu mine. Nu vei să mult, în curând vei veni la mine... Și vei lua bine de care ți este pregătit. Când s-a deșteptat, iată că și o slugă a s a venit la el. Sfântul Gheorghe l-a chemat și a zis, Nu te întrista fiul meu, bucură-te că Domnul Hristos mă cheamă la el și dacă voi muri să iei trupul meu, și să-L duci în Palestina, la grădina și moșia Maicii mele, iar tu să-ți credința ce o ai în Isus Hristos și l-a sărutat Sfântul pe slujitor și a plecat. În ziua următoare, împăratul Deocritian a șezut iarăși la judecată lângă capiștea lui Apolon. Și a poruncit să aducă pe Sfântul Gheorghe, dacă a venit cu multe cuvinte dulci, frumoase, căuta să convingă pe Sfântul și a zis, îți voi da, Gheorghe, multă bogăție, îți voi da aur și argint, te voi face mare în împărăția mea, voi fi ca un tatăl tău. Numai ascultă-mă și fă ca mine, îi spunea toate acestea ca să îl înduplice pe Sfântul și să jerfească idolilor. Dar Sfântul Gheorghe a zis, hai împărate să intrăm în capiște să-ți văd Dumnezeii tăi. De bucurie a zis împăratul să intre toți boierii, toți oamenii să intre în capiște, crezând că dacă va intra toți, Sfântul Gheorghe se va închina idolilor și toți acum așteptau să vadă ce va face el. Dar Sfântul Gheorghe a ridicat mâna dreaptă către idolul Apollo și a zis, Vrei tu, idol fără de suflet, să iei închinăciune de la mine? Și cu cuvântul și-a făcut semnul Sfintei Cruci. Iar dragii care locuiau în idol, cu mare glas a zis, Nu suntem noi Dumnezei, nu suntem noi nici altcineva dintre noi, ci acela ce mărturisești tu este Dumnezeu adevărat, Iisus Hristos. Noi am fost îngeri și pentru mândria noastră ne-am făcut diavol ca să amăgim pe oameni și să ni se închine nouă. Sfântul a zis, dar pentru ce stați aici acum? Unde sunt eu robului Dumnezeu cel adevărat? Deodată s-a auzit un sunet și țipete și plângere de la acei demoni ai capiștei, și toți au căzut și s-au sfărâmat și s-au făcut în mici bucăți. De data aceasta s-a auzit până la curtea împăratului și împărăteasa lui Deoclițian, Alexandra, nu mai putea ține credința într-o ascuns. Și în a alergat și ea și a căzut la picioarele sfântului Gheorghe, i-a mulțumit, iar pe împăratul a blestemat și pe Dumnezeii lui. Atunci împăratul a poruncit ca îndată să taie capul Sfântului, odată cu asoțiii sale, Alexandra împărătească. Au luat-o slujitorii pe împărăteasa și pe Sfântul și i-au scos afară din cetate. Împărăteasa, mergând, se ruga și lăuda pe Dumnezeu. Când a fost la jumătatea drumului, a obosit și a cerut să stea jos. Stând pe o piatră, și-a dat sufletul în mâna lui Dumnezeu. Iar Sfântul Gheorghe, dacă a ajuns la locul cel de pierzare, și-a ridicat mâinile în sus și se ruga într-o acest chip. lăudate ești Doamne Dumnezeul meu! că nu mai lăsa pe mine ca să mă vâneze cei ce m-au încercat. Și nici să se bucure vrăjmașii mei și m scos pe mine ca o pasăre din lațul vânătorului. Și acum, ascultă-mă, stăpânitorule, Dumnezeule al cerului și al pământului și mi-ajută într-o acest ceas de pe urmă, Izbăvește sufletul meu de vicleșugul diavolului și al slujitorilor lui Doamne. Primește, Doamne, sufletul meu și-l odihnește cu sufletele sfinților Tăi și acelora ce vor chema numele meu într-o ajutor. Împlinește lor cererile, Doamne, că Tu ești lăudat și preaslăvit în veci. Amin. Așa s-a rugat Sfântul Gheorghe și cu mare bucurie, cu zâmbetul pe buze, cu seninătatea pe fața lui frumoasă, și-a plecat grumajii pe tăietor, iar slujitori împăratului Deocrisian, călăii, i-au tăiat capul. În ziua de 23 aprilie, când peste locurile acelea și peste tot adia un vânt căldicel de primăvară. Așa și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu, în mirosul florilor, în cântecul păsărilor, lăsând viața aceasta vremelnică, s-a mutat la frumusețea cea veșnică, unde nu este nici o sau supărare. Pentru aceea și noi, iubiți creștini, care ne-am învrednicit de am ajuns această sfântă și cinstită zi, avem o pildă nemuritoare de bărbăție creștină pe Sfântul și Marele Mucenic Gheorghe, pe care îl prăznuim astăzi, care... Deși amenințat cu cele mai înfricoșate chinuri, cu pierderea gradului de voievod, cu temnița și moartea, el vorbește în fața împăratului Deocrițian și ia apărarea creștinilor zicând, Până când, împărate și voi, dregătorii, boieri, porniți cu mânia voastră împotriva creștinilor, acestor oameni nevinovați care mor pentru credința lor cea dreaptă. Iubiții mei, copilașilor, Sfântul și Marele Mucenic Gheorghe a avut busola cu el, a avut cele patru virtuți, cele patru puncte cardinale ale vieții creștine, după care trebuie să meargă. Fiecare creștin, adică înțelepciunea, dreptatea, cumpătarea și bărbăția. Bărbăția creștină este virtutea curajului în fața durerilor și a greutăților vieții. Sunt oameni, mai ales în vremuri de zbuciun sufletesc și de mare nenorocire, care una-două își pierd capul, uneori chiar din cauze neînsemnate. Dar virtutea bărbăției se arată în răbdarea suferinților morale și a durerilor fizice, până la jerfă, până la moarte. Un creștin bun este un luptător înarmat cu armele lui Dumnezeu are echipul unui ostaș încins cu adevărul, îmbrăcat cu platoșa dreptății și cu Evanghelia păcii, A apărat cu pavăza credinții, cu oiful mântuirii și cu sabia Duhului Sfânt, care este cuvântul lui Dumnezeu. Cu rugăciunea, cu privegherea, cu răbdarea, Vestind plin de curaj taina Evangheliei, un creștin ca acesta în armat niciodată nu cade pradă disperării. Virtutea bărbăției este dovada tăriei caracterului moral. Descurajarea e boală, e moartea bărbăției și credinții în Dumnezeu. Descurajarea, un mare rău. Bărbăția este semnul puterii lui Dumnezeu care lucrează în om, căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh al temerii, ci al puterii și al dragostii și al înțelepciunii. Fiecare creștin este chemat să fie un om virtuos, un om de inimă tare, ca o stâncă și bun ca Dumnezeu. Sfântul George avea înțelepciunea, punctul principal din busola aceasta de orientare, înțelepciunea de care vorbește mult de tot Sfânta Scriptură. Și Sfântul Apostol Pavel spune creștinilor de atunci zicând, vedeți să nu fie cineva lumesc printre voi, ca e sau care și-a vândut dreptul de întâiul născut pentru un blit de linte. Așa trebuie să fie creștinul adevărat. Înțelept să nu-și vândă Sufletul, să nu se lepede de dreapta credință pentru un blit de linte, pentru nimicuri. Pentru că vai de Sufletul acela. În multe feluri își poate pierde omul credința, în multe feluri își poate pierde omul sufletul. De aceea să luăm aminte și să avem înțelepciune, să avem bărbăție, curaj. Temelia virtuții nu este nici știința, nici civilizația, nici cultura din simplu motiv că virtutea nu se învață nici de la învățații savanți, nici de la poeții, nici de la artiști. Școala virtuții este biserica ortodoxă, religia. Dar scălii noștri învățători ai virtuții sunt sfinții, profeții, apostolii, mucenicii și mai presus de toți, este Iisus Hristos, idealul vieții virtuoase, exemplu omenirii a tuturor acelora care vrea să-și mântuiască sufletul. După cum citim în Sfânta Scriptură, observăm că Dumnezeu va îngădui ca și peste noi să se abată aceleași valuri de persecuții de prigoană ca și peste primii creștini. Dacă citim la Apocalipsă, capitolul 6, versetul 9 în jos, vedem cât de clar spune despre lucrul acesta, că zice așa, Când a rupt mielul pe cetea cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fusese răjunghiați,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 I s-a dat o haină albă și li s-a spus să se odihnească puțină vreme până se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă și al fraților lor care aveau să fie omorâți ca și ei. Iată deci că de aici iese clar că se va abate prigoană și peste creștinii aceștia de la vremea de pe urmă, peste noi toți. Să luăm și noi ca exemplu pe Sfântul Gheorghe, care a fost atât de curajos, care a avut a toate virtuțile acestea de căpetenie și s a orientat după ele. Și să mergem cu tărie, să nu dăm înapoi nicio clipă, Nimic să nu fie în stare să ne întoarcă înapoi. Așa cum a mărturisit el, să mărturisim și noi, pentru că nu merită viața aceasta să ne punem încredere în ea. Noi știm că suntem călători și trebuie să plecăm de aici într-o bună zi. Moartea cu dinții rânjini și cu coasa ei nemiloasă, stă cu aripile ei negre întinse deasupra întregului pământ. Și plecarea noastră va fi îngrozitoare. Să nu fim nepăsători ca cei din vremea potopului sau ca cei din Sodoma și Gomora. Să fim treji, să fugim de înșelăciune, și cu mare frică de Dumnezeu să așteptăm ziua de mâine. Să nu fie numai ca o mărturie toată propovăduirea mea, toate învățăturile pe care le-ați auzit de ani de zile. Că se observă printre noi o mare lipsă de dragoste, ba chiar dușmănie, mândrie, invidie. Pofte lumești scârboase, neascultare, nerăbdare și altele multe, care tocmai acum când să trecem pragul în veșnicie, le lăsăm să ne sugrume și să ne omoare sufletul. Să nu ne lepădăm de credință, pentru că toți aceia care se leapădă de credință, se leapădă de Dumnezeu. Și cei ce se leapă de Dumnezeu, să știe că sufletul lor va merge de desuptul păgânilor care n-au cunoscut credința. În focul și în flăcările cele de desupt. Și atunci la ziua judecății de pe urmă, când Domnul Isus Hristos va veni și vă ajute ca vii și morții, va striga și va zice acelora care s-au lepădat de el cuvinte îngrozitoare. Dați-mi înapoi sângele pe care l-am vărsat pentru voi. Dați-mi înapoi sângele pe care l-ați băut prin împărtășanii atâția ani și v-ați lepădat acum la sfârșit de mine și de sângele meu, de cuvântul meu, de biserica mea, de crucea mea. Dați-mi înapoi sângele ticăloșilor și trădătorilor. Mergeți în focul iadului în chinuri, cu demonii care v-au înșelat, cu Iuda care m-a vândut pe banii. Vai, și atunci, atunci își vor mușca limbile de durere toți acei înșelați. Atunci vor striga și vor cere iertare, dar în zadar că nu vor putea să spună niciun cuvânt Căci au știut și n-au vrut să ia aminte. Atunci va fi prea târziu, prea târziu. Să fim înțelepți, iubiților, să nu ne amăgim. Să iubim pe Domnul Isus Hristos chiar cu prețul vieții noastre. Și să cerem ajutorul Lui, că fără ajutorul lui nu putem face nimic, este adevărat. Dar nici noi nu trebuie să stăm cu mâinile în sân, să căutăm să dăm voință, să căutăm să ieșim din încurcătură și să mărturisim pe Domnul Hristos când e vorba de mărturisit în fața oricărui păgân și necredincios. Numai așa vom arăta și vom dovedi că suntem creștini adevărați. Așa vom dovedi și noi că-L iubim pe El și nu în zadar ne-am împărtășit cu trupul și sângele Lui. Atunci și El ne va mărturisi înaintea Tatălui Său lui Ceresc și va zice, Veniți binecuvântați Tatălui meu! de moșteniți împărăția cerului care a fost pregătită vă de la întemeierea lumii. Ajută-ne, Doamne, și cu rugăciunile Sfântului Marelui Mucenii Gheorghe, întărește-ne, oțelește sufletul și trupul nostru și plin de bărbăție și de curaj, să mergem și noi pe urmele Sfinților Tăi, ale creștinilor care au mărturisit numele Tău, ca să Te slăvim pe Tine și aici și în vecii vecilor. Amin. <gri>